إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا إن أنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كوم سبيل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي بنا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon zahvali uzvišenom Allah'u džanašanuhu s.a.w. na njegova poslanika i milenika Muhammeda s.a.w. kažemo Allah nam je pomogao da dođemo na ovo mjesto da bismo odpočeli jedno veliko djelo. A to je ištitavanje i komentar Buharijevog sahije. Za mene lično za svakog muslimana, komentarisati, slušati komentar Duharijevog sahija, veliki je događaj. Zaista. Ako imam tirmizi, kaže za svoju zbirku hadisa, Ko ima ovu moju zbirku kao da je u njegovoj kući poslanik koji govori, na kaže to na početku svoje zbirke a znamo da Krimisija zbirka je drugo stepena u odnosu na Buharijeovu zbirku onda možemo vidjeti kolika je vrijednost Buharijeove zbirke u čovjeku i u čovjekovom životu nema nima, nima sumnje da Buharijeva zbirka jedina koja je doživjela najviše komentara u historiji islama nakon tefsira naravno Kur'ana. Dobro sam primiko kao student gledate knjigu koju je napisao jedan učitelj gdje je samo vrsti komentare i autore tih komentara što ima što je ima pisanih osmanskih rukopisa i u standardi Jer u toj knjiga je bila tegra od 500 stranica. Zaboravili smo o svojim zabilješkom tamo temu tačan broj tih komentara, ali preko 500 stranica samo komentara te zbirke. To znači da je ta zbirka, Buhariov zbirka, nešto što je ima ima posebna zaista posebno mjesto. To je svih učenjaka, to je konsenzus učenjaka Ahlasuneta i Džermata. Čak i većinu novotarskih skupine. Svi Buharijevu zbirku priznaju Osim Šija. Znači, jedini su Šiji ti koji ne priznaju zbirku, ne priznaju naše Hadisi vodiče na samim tim i Buharijevu zbirku, a sve ostane čak i novotarske skupine što grekovski ideju kapu pred Buharijevom zbirku. Adet je običaj Pogotovo u našim slučaju ovdje kada vas nije se doticala sa hadijskom nauko, Da pri iščitavanja samih hadisa upoznamo se sa hadijskom naukom. to u redu? Znači upoznat se kratke definicije sasvim da vi vidite šta je to hadis. A ovdje to kod nas je jako važno zašto? Imam kod sebe, kod kući, jednu doktorsku disertaciju koja je rađena 99. godine na temu hadijske nauka i od njeno očuvanje do, ne znam, od dolaska osnovnija na ovoj prostor, do 20. vijeka. I čovjek je radio anketu u Sarajevo. I između ostalog bilo je pitanje, to je tzv. terensko istraživanje koje obično bude u tim radovima. I između ostalog mnogo je pitanje, šta je to sunnet? Preko 90% ispitanika muslimana u Sredinu odgovorilo je pogrešno. Dosta njih je odgovorilo sa neznam, a oko 70% i nešto posto govorilo da je to obrazivanje. Sunnet. Da je obrazivanje, ne ste čuli za to. Zato će mi im za ovu pomoć. Danas, sa osnovnim pojmovima u hadijskoj nauci. Je li to u redu? Dobro. Šta je to hadis? Kad ja kažem hadis, kaže se u hadisu, što mislim o tim? Ovako učenjaci definiraju hadis. Hadis je slaka izreka, ulezi s poslanikom, jedno bio njegov govor, postupak, priječutno odobravanje ili opis, karakterni ili fizički. Osovine mogu biti karakterne, kada se kaže bio promjenit. Ili fizički, kao se kaže bile je osrednji rast. To je znači radist? To isto važi i za sunnet u opšnim smislu. Što je sunnet? Sve ovo isto. Hadis i su synonimi u tom širem smislu. Postoji sunnet u fikhu, u fikskom smislu, a to ono što nije obolezno, to su, mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o sunnetu, odnosno Hadisu, kao znači svem onome što je došlo od poslavnika salavala. Od riječi, dijela, od odobravanja i osobina. Dobro. Šta je haber? Jesi ja čemu nekad za izraz haber? Koristi se haber, izraz i kaže se nekad, recimo, došlo je u haberu, rečeno je u haberu i tako dalje. Haber je isto što i hadis, samo što obuhvata izve piashaba i tabina. Naši vam jedan primjer, znači imamo četiri hadisa. Je no tako? To su poslanikove izreke, poslanikovi postupci. zati imamo prečutno odobravanje poslanika sosre i osobine. Primjer za poslanikove riječi je prvi hadis u Guharijevoj zbirci. na malo binijat, djela se redno prema namirama. Dobro. Uh, primjer za poslaniku postupak. Kaže Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi veselame pri spavanja ako bi bio džulub oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači Aisha pa radijallahu anha kaže da bi poslanio sallallahu alaihi veselame prije spavanja ako bi bio džulub opravo spolni organ i ja abdestio se kao za naraz. Znači ovde mi nijemamo poslanikovih riječi. Ovo su arješene riječi. Al zašto da mi znam hadisami? Ha? Zato što se u prenosi postupak poslanika za I to je hadis i ne kažem da je se kashaba. Jel osjetite tu razliku? Preći od primjer, preći od Ima više primjera, jedan od tih primjera je tu što je poslanik Salonahu R.S. kako prenosi na nabula i na nabas, sjedio za sofrom na kojem se jeo pustinski guštir, bodljorepi guštir zluga. Tak da. On je dozvoljen jest. Međutim, poslanik Salonahu R.S. nije ga htio jesti, a drugi su okolnje grijali. Pa su ga pitali, ovo poslanče je li zato što je zabraveno, rekao je ne, nego zato što mi uobičajen u narodu, nisam nadehlo da ga jedim. I oni su jeli, a poslanjok im ništa na to nije rekao. To je šta? Riječ je tno odobraveno. Također je zan. Poslanjik s.a.v. vr. s.a.v. ne, provučio bilala kako da... provučio je zan. I kada je bio sada, Bilal doda o sebe asalatu hairu minan naum. No. Bolje je klanjati nego spati. To je Bilal doda. Poslanik čuo, milo što reklo, nije. Znači priječutno je to, dobro je to je poslanosanet. Što se tiče nosovina, primjer za to je Hadith 77, kada je Allah u kome stoji da je poslanik sallallaha bio stasit nije bio ni visok a ni nizak lijepo građenog tijela kosa nije bila kovrđava a nije bila ni opuštena znači imao je valovitu kosu ali ne kovrđav bio je svijetli puti kada bi išao kao da se livan, znači vizu je noge sallallahu aleyhi wa sallam. To je hadis. I zato ćemo mi u Buharijevoj i u drugim zbirkama naći sve četiri ove vrste hadisa. Imamo poslanikovi izveke gdje se kaže rekao je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam.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 Imamo pomoćnu nauku koja se zove ulumul hadis. Hadis je kao što je an, nauka o Kur'anu, Kur'anska I sve koji da su mustela hadis i tako da tako. Pomna nauka ulumul hadis. Jedini smo ummet nazivački krug koji ima nauku posebnu da se bavi izrekama svojih poslanika, svojih poslanika. Ni Nijedan drugi narod, nijedan drugi umet, računajući i jevrije i kršćane, nemaju nauku koja se bavi izdekama njihovih poslanika. Jedini smo, znači, umet koji imamo jasno, preciziranu nauku, kriterije na osnovu kojih prihvatamo, odnosno ne prihvatamo a poslanikove izdekke. I tačno možemo odrediti šta je rekula šta nije. Definicija. Šta je to? Hadijske nauke su nauke koje nas dovode do spoznaje pravila na temelju kojih utvrđujemo stanje predaje i prenosiaca. Predaje šta? I prenosiaca. Postoji i druga definicija koja je također slična. Ona glasi da je to nauka koja proučava pravila na osnovu kojih pripoznajemo strane lanca prenasolaca i teksta hadisa. Znači, to je praktično slično. Na osnovu ovoga mi smo vidjeli da u hadisu imamo semet i imamo nešto što se zove metir, to je tekst hadisa. Semet to su ljudi. Izabavčite ovo. Svaki semet poseban se, je poseban hadis. Makar tekst bi li isti ili sličan. Znači ako jedan tekst i taj tekst imamo za njega pet lanaca prenoslaća. To je pet hadisa. I zato imamo svega tekstova i Sarijih, i Hasan, i valo Božeg, daif, imamo oko četvrdesetak hiljada. Pa tamo kaže zna 100.000 hadisa, zna 200.000 hadisa, zna milijuna hadisa, kako to? Zato što je kod muhadisa svaki tekst, svaki sened hadisa. Znači, jedan tekst ima pet seneda, to je pet hadisa. E sad vidjeli ste da mi kad tražimo ovdje, tražimo sened, prvo se traži lanas prema sladca onako, hajde radi za vas, Lana Sven Slavca se računa od autora knjige. Kad istražujemo Lana Sven Slavca, recimo Buhari je autor, počnemo od njega, ne počnemo od poslanika Hrvzda. Idemo od Buharija, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa je dođe se do poslanika Hrvzda. Znači od autora knjige, zbirke koju imamo, Zašto je Buhari jeva zbirka toliko važna, toliko bitna i toliko zastupljena u ovom umjetu? Zato što Buhari ima najvjerodostojnije senede i ima najčišćije teksture. Zato što ima Buhari, ima najčišćije senede u da je odao birao najjačije ljude i zato, kaže učenjaci, kada imam Buharina ime napisao svoj sahih, predučio ga je u manju svoga vremena, među njima bio imam Ahmed, bio je, bili su i drugi veliki imami Hadisa, i složilo su se oko svih Hadisa, osim četiri. A kaže učenjaci, i tu je ispravno mišljeni imamo Buhariju, um, ta četiri Hadisa. A to četiri su u nas purna. Znači, zamislite, od praktično skoro pet hadisa, četiri hiljada i nešto hadisa, samo četiri da budu sporni, i opri pomyšljenju većine i mnogih Buharijov mislili, čak i da nisu ta četiri isporni, nima veze. To govori čovjeka, zašto je to radit? E sad mi to slušajte, dobro, sad dati jednu, jednu najvažniju temu u hadijskoj nauci. Da imate samo uvida, šteta je bilo četati Buharije, da nemate uvida o tome. Da osjetite slast Buharije, Boksahivije. Slušajte, mi hadijs dijelimo na dva načina. Znači sve hadije se bez obzirance. Ponađeno dolaska do nas po prihvatljivosti. To su dva načina na koju Hadis? Način dolaska. Šta to znači? Učenjaci dijeli hadise po načinu dolaska na dva dijela. To su mutevatir i ahad. Šta je to mutevatir hadisa? Znači, mutevatir hadisa je hadis koji prenosi grupa. Za koju nije moguće da se složi i da slaži. Ne moguče da se složi. Tu znači, grupa 10 ljudi, oni ekipa. Zna se da su ekipa i posle nemoguće da se dogovore da, da to ovaj, nego ne. ta grupa treba da bude takva da je nemoguće je da nam ništa sveli uopšte. Recimo. Nemoguće da se slože. Po celom senatu Zato mi, recimo, ako grupu u prvom dijelu, pa imamo jednog u drugom, to odmah nijemu tevata, kada to spada ovakva gradica. Urabiti u svakom dijelu Seneda i da se oslavnije na čulo. Šta znači čulo? Znači, kažu, vidjeli slo, a ne pričase Ako kažu, priča se, ili dečeno je, to ne možemo biti tevati. Zato što to ne oslanja se da su oni bili prisutni događari. Razumijete mi to. Moraju se oslanjati čuno sluha ili vide. To je mutilatir. E sad, naravno učenjaci mutilatir dijeli na dvije vrste. Mutilatir lafli, to je tekstualni. I mutilatir maneri, po značenju. Što je to tekstualni? Znači, tekst od poslavnika se sa na srednjem prenjevaju pre grupa ljudi, na gružu sa u grupu od grupe ljudi od grupe ljudi, nemoguće je da su se složili, na slažu, a osadne je se načulo vide, odnosno sluha. Primjer za ovaj tekstualni mutelatir je koji je zabilježen i u Buhari i u Muslimu, a to je menkete baleg imu te ammiden felijete balo ema pa adahu ko na mene slaže namirno, neka sebi pripremi mjesto u matri. Kaže u Lema, taj hadis i prelimo ogromno broje shaba pa ogromno broje ta vina gdje nisu bili svi ovaj, da se mogu uslošiti i tako da li svi kažu čuli smo, čuli smo, čuli smo tako da je to mutevat jer lafsi. Tekstualno tako je prenesen s na koljena. A ovog mana vi, jako puno. Na primjer, primjer zato je, kako kaže ibn Hađar u Fathul Bariju, hadisi koji govore o iskrenosti i u dijelima. Znači, ima toliko hadisa o iskrenosti, u svakom i pre je, je potencijal poslanika s srbom iskrenosti, da kaže ibn Hađar, hadisi o iskrenosti i dijelima su mutavatir manali. Znači, ovo ovaj je poznačenje mutavatir. Ili, recimo, dola priliko dizanja ruku kad se uči dola. Dizanja ruku kad se uči dola. I u toliko hadisa praneseno, toliko vashaba, patabine, tako da je to šta muterlatir poznači. To je što se tiče muterlatira. Ima naravno posebnih dijela koja se bave, koja su sabrala muterlatir hadise u jednu zbirku. E, šta je to Ahad hadis? Ahad hadis je sve što nije muterlatir i to je rećina hadise.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 Meni je da, u, da se ovu prođi prije Bukharijeve je jer svoje veste Hadisa spominjaćemo, pa ćemo reći recimo ovaj za ovaj Hadisa u vremena kaže da je Mešhur, ali mi ne znamo šta je Mešhur, ili kažemo da je Aziz, A mi ne znamo šta je Aziz, tako dalje. Jako je bitno. Mešhur. Mešhur je inovno dvijelost. Mešhur terminološki. opći, već stavići.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 Da, recimo, može biti, evo, šta ja znam, a prenosi, idemo od autora. Autor je tu. Pa kaže, on ima prenosi od trojice. Tri. Pa ovih ovaj prenosi od četverice, ovih ovaj prenosi od šesterice. Znači, imamo u jednom dijelu tri prenosioca. To je odmah šta? Meškut, meškut. Dobro, hajde sad od recimo ima četiri. Ima četiri, četiri šest. Ali nije mu trebate, šta je to? već hudu. Jer to. Ali pa sad, ako prenosi ovdje dva, onda je to razice. samo. važno, na bilo kojim, samo ne smije biti manje, recimo, ako se ako prenosi jedan, onda je to garib. Na bilo kojem delu, može ovdje, recimo, jedan, evo, svi je jedan. To je kakav? Garib. Ima, recimo, Ovdje, recimo šta ja znam, dva, četiri, deset. Koji je ovo? Aziz. Recimo ovdje imamo četiri, ovdje pet, ovdje deset. Koji je to? Neškud? A što mi je E to sad ulemno određuje da li je mutelatir ponome je ova grupa dovoljna da to ima jedno pravilo određivanja kada i šta postoje mutelatir. To je dobar laganova, a to te neko... i, i u ovema se razlazi, ako neću da dalimo telatilu mi, to je tema druga. Al' mi sad otvrđimo pravila. Da. Ima u redu. Eh, slušati se. Znači, to je... A šta je ovaj općin? To je mešhur koji nije terminološki, nego hadis koji je poznat nekom u nekoj skupine. Ali mora znači da on je malo, možda nekad bi slab, potpuno biti. Evo recimo, većina ljudi, većinu ljudi poznati hadis, najmrži, najmrže dijelo koje je halal, Allahu i razvoj drake. Jel' znate svijet hadis? Jel' poznat? A on je to je tu je taj opšti koji je poznat onako kao, ne ali on nema veze sa ovim i našo je namore po koje načinu, dolaska do nas. Pošli na desna. E sad dolamo po sve fići da vezmo, pa slatke da napišemo, el inna mala malbniyat. Kde je sada redna prema aha, Idemo tražimo. OkrenosmiR je prema tako da aha našli smo. Prenosi ga jedan ashab. Omer. Pronosi ga jedan tabi jedan ta vitamin i tek ovdje ga prenosi i stotinu ljudi. A ovdje Koja je tosta? Gdje sam? Ha? Garib. A Had koja? Garib. Dobro. E, idemo dakle, sad idemo po Da li taj Hadis prihvatim ili nije? Znači imamo Garib. E sad Ostalim vam još da pojasnim, Azizi uvijedu, svakali ste, to je dva koje ima negdje u milokon gdje je E sad, garib. Ima takozvani garib, apsolutni garib. Šta to znači apsolutni? Znači baš bukvalno hadis ima samo jedan lanacki noslovaca jednog shraba. To je takozvani garibu utlak. Apsolutni garib, njega u Lema naziva Fart, Fartun. Hadis koji ima samo jedan od nas prinoslavca, jednog takav je ova hadis ima na malu Samo je ove ga prenosi. A ima drugi garib, to je takozvani garib misli. Garib misli, to je znači garib u odnosu na nešto. Recimo, kaže se tamo, ovaj hadis je garib od imama Maleka. Znači, ako posmatramo i mama mala kao prenosioca, od njega imamo samo jedan lanas prenoslaca. A od drugih imamo, imamo još drugih. Znametite to. Ali dobro, to je sad važno, jer znamo da je nareka, je, ima jedan i da ima čez. Je I ostalo ovdje šta se pojasni? E sad. Sad smo tvrdili, mi smo odredni mladis, ako je mutilater. Ako je mutilater, to zapamtite, Svi mutevlatir hadise su virodostojni. Znači, ako se utvrdi da je hadis mutevlatir, to odmah znači što automatski virodostojno. Znači, ove ahad hadise, mi istražujemo da su, sad idemo po prihvatljivosti. Po prihvatljivosti u nama dijeli hadise na dvije vrste. Makvul, to su prihvatljivi. Imardud, ne prihvatljeni. Makvuladi se u nama dijeli na dvije skupine. Sahih i Hasen. Čuli ste za Sahih? Čuli ste za Hasen? Jel u redu? U definici, mi doći do definicije, to je sljedeće što ćemo. Znači, dijelina na Sahih, što znači vjerodostojem, je Hasen, što znači dobar. E sad, ove sahije dijele na dvije podvrste manje, a to je sahijih sam po sebi, sahijih on, on je datiji. On kad je povrda šla nas prunoslaca, recimo, hodih sidnima na malu binijad, idemo od tamo auto na Buharije pa dođemo do Omera, do poslanika, odgovara u uslovima sahiha, on je sahihom li datihi. Sam po sebi dovoljno lanac da bude sahih. Ima no, red, I imamo drugu vrstu kaj sahihom li A to je u stvari hasan koji je pojačan drugim lancima prenoslaca i kažemo zbog tih pojačanja on bi moglo biti sahih. Ali sam po sebi hasan. Ali pojačavaju ga prederec, mi imamo jednu, jedan mlanac prinoslaca, onda nađemo u drugoj zbirci drugi, pa ta dva kad kompariramo, uporedimo, aha, hadis je saj. Ali ne sa jednim mlanac prinoslaca, nego sa dva. Imamo i hasen isto tako dvijelste, hasenun lidatihi, sam po sebi. I imamo hasenun lidatihi, a to je Isto tako, koji je slab, onako ima slabosti, ali pošto ima pojačanih predaja, dvanaca kažemo ovaj hadis može biti hasen. Mutelatirih sad rek smo, njega ne poučavamo uopšte. Čim se kaže hadise mutelatir, to znači saji. Za njega, ne, ova pravila njega ne dotiču. Ovo sad volimo o ahad hadisu. Dunja luk je ostavio, a pamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio onaj pojačavanost teksta ili da drugi tekst koji ga podržava? i teksti i imac. Oboje mora biti, Isto, jer šta nam vrijedi, šta nam vrijedi tekst čiji je Lanac jednako slav kao jedan je. Nima pravila oko toga, koji može, koji ne može, svaki slav da bude Hasan. Postoje pravila. Ovo što se tiče tih prihvatljivih Hadisa, nešto više nema. A što se tiče meldod Hadisa, to je sve što nije Hasan i Sarij.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 Dobro. I čak, Ibn Salah, jedan od lijepo znatijih učenjaka po pitanju hadijske nauke, kaže, ovi slabi vrste, slabi hadisa, mogu se razostavati u nebog leta. Jer svaki razlog slabosti može biti nova vrsta slabi hadisa. Hajde još samo jednu temu da odradimo, da znate šta je to sahih hadis. I to je to. Sahih hadis. I je svaki hadis koji isplni petu usloga. Po tri, da su ljudi u senedu pouzdani i precizni. Pod četiri, da ne bude šaz i pod pet, da skrivenu, mahanu, koje ga čini slabi. E sad ćemo pojasnati svaki šar tešao. Vidite, Znači, vidite da ovih, ovih pet uslova, da bi hadis bio sahih, tri se opise na senet. Šta je senet? tak Dakle, smo lanac pronoslaca. Hadis ima dva dijela. Ima senet, to je lanac pronoslaca. Čovjek od čovjeka i tako dalje. To je senet. I tekst, tri uslova se odnose na, na senet, dva uslova na tekst. Da bi Hadis bio virdostojen. Šta je prvo? Prvi uslov je da ima senet. Šta to znači? Pa, hoćemo, o čemu priječamo? Imamo neku isreku. Da bismo otvrdili njenoga virdostojenost, treba nam šta? Lanac prenosnaca do poslanika sreza. Ako nemamo to, odmah sve stavamo Hadisom šta? Slab? Slab, ne prihvatljiv. Jel ga idem? Dobro, našli smo sened. Gledamo drugo. Mora biti spojen, to se zove tisan. I tisan znači sened mora biti spojen. Šta to znači? Mora svaki čovjek u senedu da kaže, Rekao mi ovari, čuo samo od prenosimo od Ako nema toga, ili ako među prenosnicima, jer ja mi je ja pravilka razlaka u godinama, ili zna se da se nisu sve ili nikad, tako dalje, mi kažemo taj sve postoji, a on je spajen i trebali se slaba. Ne možemo ga prihvatiti kao tako. E, sad ću zašto je Buhari o zbirka iznad o stane zbirke. Ulema kaže, dovoljno je da između dva čovjeka postoji objektivna mogućnost da su se sreli. Znači, živjeli su isto u zna se da je preposlušilo to mjesto kad joj ja bio tu. Znači, postoji mogućnost da se sreli, iako ne pismeni trak da su se sreli. Razumijete to. Na Hadzu, na primjer. Znači da postoji ovaj ti ako postoji ta mogućnost, šta? Vira dosta. Međutim, Imam Buhari u svoj sahiji nije htio vrstiti hadis da ako ne bi moł potvrdu nas sreli. Više nego što se praži. Razumijete to. Imam Buhari u drugim zbirkama Ima li on sad takvi, nije global, on za ovu zbirku nije im nosio što je imao potvrdu nas se. I zato su njegovi senedi iznad i muslimovog i ostale, ostale zbirke. Dobro, kažemo mi naše senede. Ljudi su spojeni, znači prenosi jedan od drugog. Idemo sad da istražujemo tati su prenosioci. Ošeracija dees moraju imati dva uslova. Pouzda ni drugu preci iz To se zove Adam Adlu, on i taq. Ako recimo pa on se razmije pouzdan. ni musliman uopšte. Tako radi se prikata. Ili je musliman Ali grešnik ne prihvrta se takav akcij. Mora biti poznat. Znači ono što mi možemo da vidimo, Allah zna sva čiji odluši. A ono što mi znamo? Imam narek, nije htio da prenosi odjednog prenosi od zahadisa 15 godin. Pitale ga zašto? Kaže jednostavno i ne vidi mu na licu nul znanja. Nema neke zamirke. Tako. I jednom kada je išao na hač, vidio je tog čovjeka kako sjedi kraj zemzema i govori nešto o poslovniku, ovaj resener, i kad god spomene poslovnika, zaplače. Kada je to video on je počeo pisati risadnije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 ugled. Ja sam pokušavao se borati da, da da počinjem velike igre, ne znam, bud, alkohol tako da ne. Nego ja nisam od ta društvi. se da da ustrajala manim igrisima i tako dalje, ne pači na to nego ja nisam od ta društvi. Radio je nešto što je nourishao ugled inače. Što da privuči modama koji se bave samo sa akterima. Ha desio se od ta Znači možete zamisliti koji su teški u uslovi da bi bio čovjek premasovac u nekom hadisu. Prijev. E sad, kako slab hadis može biti hasen? Ako je hadis slab zbog toga što nema sevet, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što nije spojen, ne može biti hasen nikada. Ako je Hadis slob zato, je prenoslac, nije pouzdan, ne može biti hasen nikada. E sad ćemo vidjet, kad može biti hasen. Drugi usluh podprenosioce je da precizno prenošenje. Precizno šta? Znači da riječi Hadise prenosi precizno. Jelena je prijimao ispite. Evo horeire, recimo, evo horeire su napravili ispite da Ebuhrir je pre nje puno najviše pre nje Hadisa, oko šest hiljada. I Halifa dovede, pozove Ebuhriru, stavi čovjeka iza za Astorah da Ebuhrir kaže stvo Hadisa na pamet. Iza za Astorah zapisuje pisar tih stvo Hadisa. Sve, od reči do reče. Halif, i, halifa saslušao, Allah te nagradio ovako, onako, ono, sveto, ne zna gori da le piše. Pozove ga posle godinu dana ponavno. I ponovo da mu kaže hadise, a pisar čita, sve mu je ponovio hadisa, riječ Bez dodatka, bez izmjene riječi. Jer ona kaže, nije dozvoljeno mijenjati tekst hadisa, riječ hadisu, A ako je prenosilac nije onda treba da napomene. I zato mi više reče u Buhariji obilje hadisa, prenosilac prenosi pa kaže tamo riječ, kaže ili ovu riječ. Kaže Ulema jezik, pa to su sinonimi. Isto znači, a prosto se si nije siguran je moro ilonovi, on napomene, nisam siguran. Mora se znat. E sad, kako Ulema zna da je neko precizna ilija? ko što je u Lema prije spisala s Bibke šta su musnedi? Musnedi su prvi način pisanja hadisa. Hadis je, kada je počeo se zapisati, počeo se zapisati po musnedima. A to je da imamo jednog prenosioca, evo Hureju, recimo. I sad mu hadis prenosi sve njegove hadise. Zaopće, vezen je za kamatu, za nama, za što ću za ovo, za ne to. Evo govire, nego radice. Evo bakar, nego radice. I sad, Mi imamo sve tu i upoređujemo radice jedne i druge. I znamo, recimo, ako desetas hrano prenosi jedan radice tako. Ovo da prenosi i drugačije. Mi znamo i ovo je za strani, onda u kaže, taj čovjek nije precizan. Razumite mi? Nije precizan. I... Evo, ova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 On mora biti sačuvan, i ako su sačuvani ti, recimo dok si ja kao učenik sjedim ispred nekog halima i pišem te Ne Nije uslo da znam na pamet, ali dovoljno je da sam siguran ono što čitam to i da ne mijenjam ništa. To su dvije vrste preciznosti. Ako je prenosilac malo manje precizan, onda je njegov, od njegov hadis hasen. Ako je potpuno precizan, onda je sahi. E sad mi pitaš ovdje, jedini slučaj kad slab hadis može biti hasen, to je kad kažemo da je hadis slab zato što mu prenaslac nije precizan. I onda mi nađemo tamo još jednu predaju koja bi mogla nama govoriti, evo, jedno ove puta je bio precizan. E pa kažemo, u redu, čovjek je dobar vjernik, pouzdan, imamo sve sve, sve samo nije malo precizan, ali imamo ovdje vamo predaju koja kaže da je tak, bio precizan i kažemo dobro, to je hasen li Samo u tom slučaju može biti hasiliranje. Znači drugi čovjek koji, na osnovu koje je zaključio, je može redu, ovaj puta je premio u redu, zato što ima taj drugi isto prenosi. To će biti prenosio za radiju. Može li tekstom? Može tekstom, na onda nam ova i ne treba, tekst koji je... Ja. Ko je ovaj, sam za sebe ovaj dovoljenci. Dobro. Ovo je što se tiče Seneda, ova tri uslova. A što se tiče teksta, to je četvrti uslov, to je da ne bude šans. Što je šans? Šans znači zastranjivanje. Zastranjivanje. A to je, slušajte, što je definicija šansa? To je da vjerodostojan, pouznan prenosilac prenosi nešto što prenosi Supratno, ono koji je vjerodostojniji. Ali razumijete? Šaz, znači, prenoslac je pouznan. Nema šta, mi kad gledamo senet u rijedu, sastavljen senet. Valamo imamo, imamo pouznan prenoslac, precizan. Znači, utim, šta se dešava? Mi nađemo tamo da je neko koji je jačiji od njega, precizniji prenosi drugačije. A ne možemo njih Šta ćemo tad? Tad kažemo taj ovaj hadis je slab, zato što se kosi sa virodostojni i zato se zove šaz. Znači virodostoja prenosat za stranje. Postoja vama taj prenosioć? Ne. Ne, zato što za preciznost, kažu, nema nije uslov da ne pogreši nikad, nego da ne greši puno da se može da ovog druga koji je pa odmah, automatski se ide na koji je slabiji. Automatski. Znači to odmah tako ide, to tzv. tuhno ide za ovoga ono koji je slabiji. Koliko najviše ima automatsalnih čas od onog koji je za bilježati u svijetu? Do Buhari ima, recimo Mahmed ima, ima dosta sa tri lanc, sa tri čovjeka. Kod Buhara ima četiri, uglavnom pet, pa nekada to šesti, tako. Pa ima jedna par trica, takozvana trojka, ima, zove se senet falafi. Hbva, senet sa trojkom. Ima ima zlatni nizi, tako? E, zlatni nizi posebna tema, znači, gdje u raspravljena koji je zlatni senet, takozvani, pa ima, recimo, većina držih da je to, ne znam, ima Malik, od Ernafi, od Apolaha i Blomera. To je ta linija, međutim,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 I ovdje jedno što je šarst? Peto mahan to jest da nema skrivenu mahanu. Što znači skrivena mahana? Skrivena mahana znači da je čovjek ne može otkretat prvi. Nego da ima jako puno... I ovaj dio, ovaj peti šarst, to je najteža oblast u Hadijskoj naciji. I kažem vama uopšteno da u historiji islama, možda desetak, petnest učenjaka možeš ovaj, navesti da su bili zaista majstori u ovom dijelu Mladova Hadisa. Nekad se dogodi ima slučajeva, da mu Hadisi kažu Hadis je slab, a ne možeš mu raći razloga ova četiri, nego jednostavno zato kad je došao jedan učenjak ko kaže njemu, kako to vi mu Hadisi kaže, to ovaj Hadis je slab, Hadis nije slab, na osnovu čega? Kaže on, evo Hadis, i idite mu, mi to mu nevada njemu četiri analima Hadisa i pitaj, jel Hadis dostaj, i pitaj zašto. I on je odšao, piti to, rekli, slab, a nisu mu rekli zašto. Nisu jednostavno osjećaju Hadis slab. Kaže, tako je bilo, kaže on, jel šta si ti poznaju imenu? zlatar pravignovac. Pa kako znaš koji je zlata, čim pipniš onaj, dobro da ga vidiš lažnjak ili pravi. Kaže, pa znam, tako. Tako kaže, im mi znamo zbog tih godina sa Adisom. Jednostavno se nalikne na izreke, nalikne se na senede i odmah upada uočiš sened i on ono stočit. Nije po nekom bredu znaju ko je od koga prenosio, šta je od koga prenosio, na koji način itd. I odma osjeti i zato je jalko bitno kod hadisa. Možda najvažnija stvar. Uvijek, ali baš uvijek, nekoliko čovjek ima znanje oslanjati se na velike velikane, muhadise, kao što imam Buhari, kao što je imam Tirmizi itd. Imam muslimi je bio Imam Muslim, pa je imam Buhari i piti li ga šta kažeš za ovaj hadis, a pa on bi jim pojasniti tamo vam, pa bi imao Muslim ovaj, Zagrlio ga, poljubio ga, dozvoli ga ti poljubim, stopala, ti si iman, ti si imam muslim. Imam Tirmizi i Tirmizi, imam Sunilu, Sunilu stalno imaš izgled, kaže, pitao sam Muhammeda ovo ovom, ali iz koje je Muhammed? Buhari, učiteljeno. Pitao sam Muhammeda o ovom, a Risu rekao mi tako i tako. Jako bitno, to su ljudi, ima nešto što se zove praksa, to to ljudi saživjeli se sa, sa riječom aposlanika, njihova krva, njihova meso, njihova jednostavno krvotok i je, oni osjećaju čim čuju tekst. I zato mogao lema, evo, ako to vama kaže, ovaj, kaže da ovo mutelati ili ahad, šta je mutelate, šta je ahad, kažu to u principu, mogu osjetiti zaista samo haddisi koji život provedu u ahadisu. Či znači baš osjećaju šta je, kako je, kuda je, odakle, tako dakle, dada dakle, dakle. tako Ište, ja. Svakako. Tako je, pa ovo, živostav, mušta, ovo, je tako... Pazi, ili ima pazi stvari oko kojih uvema o preciznosti prenosi na cilac. Sveće li kod jednom pouzan po drugom? Jeste. Ja, ako se razilaze oko toga, je koliki je ste prijem pouzanosti, da li je on za Hasena. No. Zašto no. je tolika razlika među Hadisa, neko kaže Dreyf, neko kaže hasen. I prvo zato što je kod jednih... A ovaj njegov štihad kad uvrte da je ovaj prenoslac su njegove za hasen hadisa. A onda ima slučajima, recimo, da ima prenoslaca koji su u jednu frazi svoga života bili hasen prenosioci, a u drugoj frazi slabi. Recimo, nepoznatiji slučaj jednog a, a, a, hadisa, Ibn Nahija. Ibn Nahija, on je jako na premino hadisa. Međutim, življenje je jedan, jedan problem, a to je da mi je izvorila kuća i knjigi u kući. I kažu učenjaci, svi prenosioci od na Hidije koji su prenosili prije Savodijevane knjiha njegovi, oni osnovajs koji je prenosio, njego je Hadesa A svi koji su prenosili poslije, to su slabe Hadesi, jer tada je već počeno brkat, senege i metnore i tako dalje, to ako ne znamo da je taj prenos, prenoslac od njega prije ili poslije, i da ne slavio. Zato što ne znamo, samo niko ne znamo gdje, i tako. Dok gledaju knjige koje se reda hadijska djela, znači koliko onaj pa broj prenosilca ovam ispravljanju zađenju, u Havre i naš čest. To treba mi prijeti. Koja se uzima, kao neku lako hadijskog djela, sa najviše priprenosilca ovom djelju? je stalo to? Nije stalo ondras. I dan danas se imaju ima semeđu da postavim gazi. I kada hoćeš napisati knjigu Hadisa, moraš imati seme takav. Nemoj, pazi, danas... A možu neke bohari, ono napisati, može... ono bohari, pisa... ono napisati, ono bohari, pisa... ono možu seme pisaći. I danas postoji tzv. knjige u Surna. Temelji. Na osnovu kojih ljudi preozimaju imam čovjeka koji je u Bosne ovdje, koji ima tu i džaz, ima senet do posla njega. Znači, senet, tačno ima sve odakle, koje, do Buharije, pa onda dalje od Buharije se proučalo sve. Ali, za vjerodostojnost se je dovoljan senet od autora knjige, jest Buharije, do posla njega. To se proučalo za vjerodostojnost. A sve preko toga je više onako Portoazija, u smislu da je to počast, ali nije važno za sened. Znači nije važno za sened. Autor knjige je važan za sened. Predstavljivim te nije koji živi u 76. i 7. ima Hadise sa svojim senedom do poslanika za sebe. Ali u principu... To ne utječe i na vjerodostojnost, ono što je važno od ovih autora, prvih koji su zabilježili, ima bisne trebe. E sad, nas interesuje knjiga od autora, šta je s njim ovom? E, svaka hadijska zbirka ima svoje lance prenaslaca. Ne s hadisi u njim, nego hadijska zbirka. Pa se tačno zna, recimo, ima i razlika neka. Pa zna se, evo, najpoznatiji primjer buveta imamo malke. Olaj koji je preveden, je rivajet dosnopredaja od Mohameda i bin Haseneša i Bramija, koji je bio jedno gdjeme kod Imala Malika, preuzeo od njega preslušao muleta i premio to što je premio. Međutim, poznati rivajet koji je dosao u Andalus i koji je bio vijekovima u Andalus od Imala Malika, to je od Jahja i bin Jahjaa, koji se razlikuje u mnogome od ovoga što je prevedeno na bosanski jesik. Vas koji se uče mogu. Pa prvo se razlikuje, no a ja sam konkretno poručilo taj, taj, taj tvar, ajto, razlikuje se prije svega u rasporedu pogleda, u naslovima. U broju hadisa razlikuje se. Ima hadisa koji ih nije malo, ima tamo koji ih nije malo. A šta je razlog tome? Razlog tome je što ima Malik napisao Elavata i podučavao ga ljude 30 godina. I svaki put kad ih podučavao ljude, Nešto bi dodao, nešto za nešto promjenao, kao svaki čovjek. Ali onaj rivayet koji je poznati zadnji, koji su premijeli u andalus, to je upravo taj rivayet zadnji. I na tom rivayetu su urađeni svi komentare mu je taj malom bank. Ovaj komentar, ovaj dio koji je preveden, on je prvi put došao u javnost, 1988. ili 9. to ga uradio dok kao doktorsku disertaciju našog rukopisu Mohameda Ginasela Šibanija. Doktor Hadisa koji je napredao u to je njegova bila doktorska disertacija našog rukopisu tog rivata Mota. Znači nije uopšte bio poznat taj rivata petnest vijekova praktično. To vam navodim samo kao primjer. Takože imam Bukhariya ima svoje prenosioce, najpoznatiji tako dalje. I naravno da je najpoznatiji uh, rivaet Bukhariya Vusahiha onaj, na koji Ebun Hadžin napisal svoj komentar. I po potom, Allah uh, rivaetu mičimo ovrat. Ebun Hadžin, uh, njega učenja cina, či naziva jeho specialistom za Bukhariya Vusahi. Jan je 23 godine proveo, sakupljujući razne predaje Buharijevog sahija i tako dalje, i izabrao je, naravno, najvjeru dostojniju, a što je najvažnije, opisao je sve razlike u drugim predajama Buharijevog sahija. Pa on kaže, recima, a u predaji od tog nema, bismo je li, recimo, tamo kaže, u nema nasla, u ovom, ovom nema ajta, u ovom ima, i se to opiše fino, tako da, Ljubljana Hačar, osim što je prokomentarišao Buhariju, sačuo je sve nekakve izgubljene predaje od Svamog radijallahu anam. Wallahu anamu ala rabina Muhammad.